بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين توكوا تكلمنا درس الزيت وتتسرى القران توقفوا يوتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ana katika sura hii akasema baada ya bismillahir rahmanir rahim tanzilul kitabi minallahi alazizul alhakim hu ni utumsho wa kitabu kitakatifu kitukufu chenye wingi wa hikima kitokacho kwa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu za kushinda na hikima ya maendesho yake inna Hakika sisi anzalna ilaika alkitaba Mwenyezi Mungu anawaambia mtume wake hakika sisi tumeturunsha kwako kitabu bilhaki kwa ukweli mtupu fa abudilla mukhlisha lahu ad -din. Kwa hivyo basi muabudu Mwenyezi hali ya kumtakashia yeye tu ibada yako Ala zindokene mfahamu lillahi d-dinu dinul Mwenyewe ni Mwenyezi Mungu dini sahihi. Dini sahihi anastahili kuabudiwa Mwenyezi Mungu. Walladhina tattakhadhu min dunihi awliya. Na wale waliojitengenezea asiyekuwa Mwenyezi wa haki wa wakiwajitengenezea wapenzi na huku wakiulizwa wakadai kusema kwamba maana aabuduhum illa liqarribuna ila Allah sulfa. Sisi hatuabudu hawa. Akinalata na manata na uza choto Hatu fatu'abudu hawa Ila liyukaribuna ila ni kwa ajili watu sisi ila Allah kwa Mwenyezi Mungu zulfu usogezo inna Allah yahkum bainahu Mwenyezi Mungu anasema watu hawa wanojigamba hivyo Mwenyezi Mungu ndiye atewaha hukumu Mwenyezi Mungu atawahukumu fimaafun fee yختلفون منزيهم tata hukumu katika kile ambao na waamini al-Qur'an inna Allah la yadi man huwa kaadhibun kaffar Mwenyezi Mungu kwenye ukweli mtu ambaye ni muongo, mwenye kukufuru neema za Mwenyezi Mungu Mwenyezi kampa haitumia na mastahiki kuitumia Mwenyezi Mungu kampa mali haitumia na mastahiki kutumia Mwenyezingu kampa, uwezo wa kila kitu hautumii uwezo wake inavyostahili kuutumia. mtu Mwenyezi mwenyezingu hampi hamuongoze kabisa. Law aradallahu an yattakha waladan. Hamuoni kwamba mwenyezingu ni muweza wa kila kitu? Kama angetaka Mwenyezi kujitengenezea mtoto, la stafa mima yakhluqu mayashaa. Basi angalichagua katika viumbe anaovyumba. Anachokitaka kitaka mtoto wake subhana utakatifu ni wake ametakata kabisa mwenyeziungu huwa allah alwahidu qahhar ni yeye mpweke mwenye kunguvu za kushinda khalaqa as-samawati wal arda bil ameumba mbingu na ardhi kwa ukweli mtupu yukawiru layla al ala nahari. Huuzongeza usiku juu ya mchana ukafishika wayukawiru ala الليل Na vile huuzongeza mchana juu ya usiku ukafichika. wasakhara shamsa walqamar amadhalilisha mwenyezi Mungu juu na mwezi kullun yajri ajali musamma vyote hivyo vinakwenda kufuatana na mpango na mikakati na m that na viwango vilivyokapangiwa ala sindukeni mfahamu huwa alazizul ghafan mwenyezi Mungu ndiye yeye mshindi msamehevu wa maovu ya wajibu wake khalaqakum min nafsin wahida fakum ni mkitokana na nafsi moja ya adam thumma jaala minha ujaha akisha akmtengenezea kutokana nafsi hiyo hiyo mke wake Wanzala alalakum mina al thamani 8 azwaji. Mwenye zimbouyo huyo akakuteremshieni kutokana na wanyama wa neema aina nane za msingi tukufu. dume, ikenadume, mwombe ikenadume, kondoo ikenadume, mbuzi ikenadume. Ya khalaqukum fi butuni ummahatikum na kisha anakuambia ninyi wanadamu mkiwa katika matumbo ya wazazi wenu wa kike khalqan min ba'di khalqi mka umbo baada ya umbo kuanzia nutfa denda la mani mpaka alaka tonge la damu mpaka mudghah pande la nyama chinyango fi dhulumatin katika visa vitatu chango la uzazi tumbo na mwili Zalikumullahu rabbukum huyo ndiye Mwenyezi Mungu mola wenu mlazi wenu la hulmulk la ilaha illa huwa Ni yeye tu ufalme wa kweli hakuna mwingine anastahili kuabudiwe isipokuwa yeye pa anna tusrafun vipi mna kuja kukubali kugeuzwa lakini kama mnakubali haya khayrizatu In takfuru wa ta ikum na kukufuru kumkufuru Mwenyezi Mungu ne neza yake pa inna Allah ghaniyun ankum Mwenyezi Mungu am hana haja na nyinyi ametosheka Mwenyezi Mungu hana haja na nyinyi wala ibadahaini wala yarda liibadihi lkufura, lakini haridhiki kwa waja wake kufanya ukafiri Wa in tashkuru, na kama mtamshukuru Mwenyezi Mungu yarda ataridhika nanyi, wala tasir waziraton wizra ukhra lakini tumjue kwamba haitobeba nafsi yenye kubeba madhambi madhambi ya nafsi nyingine thumma ila rabbikum marjiukum nyote kumbe zenu mtarejeshwa fayunabbiukum bima kuntum ta'malun ambapo atakunaka kuelezeni kunje ya kuwalipa malipo ya yale yote mlio kwa kufanya huko duniani innahu alaymun bi dhati sudur haqiqatan ki Mwenyezi Mungu nimjuzi mawazo yanayoka zunguka katika nyoyo za viumbe. wa idha masa al insanu bul Mwenyezi anasema kwa kawaida anapogoswa na madhara yoyote da'a rabbah kumwomba mlezi wake muniban ilaihi hali hal yakurejea koke ثم اذا ni نعمه من كيشا اكيsekumbelesia kama neema nasi ya makana yado ilaihi min kablu usahao kila kilicho kwake kiomba hapo mwanzo wajala lillahi andada na fanyaye mnyezungu wa shirika. an sabili ili kuwapoteza wanzake kueposhana kuwa tay mnyezungu ko waambie tamataba kofrika jipumbaze pumbaze wewe Anta na kujipumbazana na ukafiri wako kalila muda mdalafuupe tu uhai wa dunia innaka lakini ujue mwashone kwako wewe min ashabi nas ni mtu wa motoni amman huwa kanitun ana al-layli sajidan wa kaiman ifi yuli ambaye ni mwenye ku mt mwenye zungu mwenye kumwabudu mwenye zungu wake ana al-layli usiku sajidan akasujude wa qa'iman ya yahdharu al-akhirata wa yakhafa akhara wa yarju na rabbi innahu wa ya rahma yamrizbaka itakuwa ni sawa na yule ambaye anapumbazika na kufiri qul wa'bi hebu hali yastawi alladhina yaalamuna wal la yaalamuna Watalingana ni sawa wale wanaojua na wale wasiojua inma yatadhakkaru ulul albab Haqika wanaoonywa kaonyeka ni wale wenye mzima. nzima. Qul waambie Muhammad: Ya ibadi yanijawangu alladhina amanu wal-mu'minu bi-Mawlaikum. Ittaqur Rabbakum. Mogopeeni mlizi wenu. Muheshimuni mlizi wenu. Mtukuzeni mlizi Mwabuduni mlizi wenu. lil ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanan na wale waliofanya vizuri ibada zao na zao katika uhuru wenu basi watathibitikiwa wao hasana na malipo mazuri wa, wa Na ardhi ya Mungu ni pana hakuna haja ya kujinesha eh, mahala ambapo una uhuru wa kumwabudu Mungu inama yuwafa asabirun ajrahum bighayri hisab hakiika hulipwa waombeleko Mali bila ya bila kiwango. Hawapangiwi. Mwapane aslamia fulani hapana. Hutelewa watu mpaka katosha to wenyewe. Qul sema Muhammad. Inni umirtu an a'budallaha mukhlisha lahuddin. Mimi nimeamrishwa ni mwabudu Mwenyezi Mungu hali ya kumtakashia yeye tu ibada Wa umirtu li an akuna awala muslimin. Na nimeamrishwa ni mimi ni wa mwanzo wa katika waislamu wakweli katika umati wa Muhammad mwambie qul waambie inniyafafu inaaṣaytu rabbī 'aḏāba wa mināfi mwambie kwamba mimi ninaogopa endapo nika muhasim mzee wangu Mwenyezi Mnaogopa adhabu ya siku tukufu qul waambie Allah a'budu Mwenyezi Mungu tu ndiye mwabudu mimi mukhulisa lahu dini. Alaikum takashaya ya ya dunyangu fa abudu ma sheitum Nanyi? abudu ni mtakaji min ya sayko ay qul am bi inal khasirin alladhina anfusahum Hakika ya watu walio khasara ni wale walio ziangamiza nafsi zawo. wa ahalihim na zawatu wao Yawuma alqiyama siku ya qiyama ala thalika huwa alkhusran albayin sinto mfahamu ya kwamba huko ndiko kwa hasara kubwa lao mimi mfunukihim zulal namna hiyo siku ya kiyama watakuwa imfunikwa Mina nari cha moto mintaatihi zulal na chini yake fulo ya moto dalika yakhawifu allah ibada kwa sababu hiyo anawafafisha mnyezungu waja wake ya ibadi fatakun peni wajao wangu niogopeni walladhina jitanabu ataghota na wale waliojieposha na ibada za sanamu yanabudu ha wa anabu ila Allah wa kwa Mwenyezi Mungu lahumul wanapongezwa hawa wanapongezwa wanapongezwa hapo hapa duniani kabla ya siku ya kiyama. fabashiri ibadi ewe muhammadi wapongeze wajawangu hao alladhina yastami'una al waja ambao ka ya ya ahsanahu, wa hataku, kazi yao ni kuyasikiliza maneno ya Mwenyezi ya Qur'ani fa yattabi'una ahsana wa ka'fata kazi yale mazuri ula'ika alladhina na nahao ndiyo wale ambao kaongoa Mwenyezi Mungu wa ula'ikahum na hao basi ndio nyakili nzima Mwenyezi Mungu anasema hapa mun hqa alayhi kalimatu ladhab ifi yule kafiri ambaye ameshadhibitikiwa na neno la adhab afa anta tumtirman fi an naar je nafasi ya kumokoa mtu aliyemtoni mtu aliyokushakokoa mtu utaweza kumokoa lakini alldhina ttaka lakini wale ambao wanamwogopa mola wao mlezi wao lahum ghurafum min fawqiha pepo, Pepo hizo ni majengo ya ghorfa juu yake ghorfa na ghorfana mabuni yenye kujengwa tajiri min tahtiha la nahar inupitia chanya kwenye jamii to waadallahi la yukhlifullahu almi'a khuni wa'di wa munyezimu ameshawakiwa kwae kwa wapenzi wake wa tiifu na munyezimu haendi kinyume na mihadi yake alam tara anna allaha anzala minas sama'i ikiwa we Muhammad kumbe kwamba zengo anateremsha kutoka upande wa mbinguni maji fasalaka huu yanabia pila ardhi, akaaongoza maji hayo kupita chini ya ardhi yani anadumul ardhi akapita chenchem thumma yukhriju bihi zar'a kisha akaotesha kwa maji hayo mimea moko talifan alwanu yale mimea hiyo rangi zake na mumble yake thumma yahijji kisha mea hiyo yahijji yanakauka fatarahu muswara utaiona kwa mwanzo hatua ya kwanza ya kukauka inagehuka manjano thumma yaj'aluhu hutama kisha huyafanya yafanya mapepe inna fi dhalika ladhikra hakika ya hayo kuna maonyo leo lil albab kuna maonyo makali kwa wale watu wa akili afaman sadarahu sadrahu Ivi yule ambaye amemkunjua mwenye Mungu moyo wake akakunjukia waislam to huwa ala nurin akawa anaye ne anatembea anatamba katika nuru ya Mola wake mtu kuchezea huyo huyo si mtu wa kuchezea hapo ndio waliofanikiwa fawailul lilqasiyati qulubihim Adabu kale ishawathbitikia wale walio kavu wa nyoyo ambao zimekaja nywezaa zao zikiri la zikaepokana na kumkumbuka Mwenyezi Mungu ula ikafyala dalal limbi wata watakuwa katika upotevu wa dhahiri Allahu nazzala ahsan alhadithi. Mwenyezi Mungu ame tarimisha anazungumzo mazuri kitaban mutashabiha kitabu ambacho kina aya zinazofanana fanana mathani zinakwenda kwa wele sambamba sambamba 1 2 1 2 takashariru min hululul ladina yakhshawna rabbahum kusisimka na kujikunja kutokana na kisomo hicho anapokaa mtu atakisikiliza kwa imani kwa makini kabisa kusisimka na kujikunja hululul ladina na rabbahum ngozi wale ambao wanadamu hogo pamoja. Thumma talaynujruduhum kisha hulainika ngozi zao wa kulubuhum na nyoyo zao ila dhikrillah. Huyo hu, hu, hulainika kwenye dhikr ya Mwenyezi dhalika huda hudullah huwa ndiyo mwongozo wa Mwenyezi Mungu. Yahdi bihi man yasha. Kumuongoza Mwenyezi kwa mwongozo huo anemtaka. Wa man yudlilillah na yule aliyokesha atiopote kwa kanuni zangu kama laho minha hana huyo kumongoa apa man takribi bwajhihi su ala za ili ambaye anajikinga uso wake na kujiepusha na mbaya ya moto يوم القيامه tisku ya qiyamah watakuwa sawa na watu ambao wanajitumbukiza kiuso wao ndani ya adhabu waqila lizzalimin ataambiwa madhalim wa an kujitumbukiza katika mataso ya Mwenyezi Mungu ataambiwa dhuku ma kuntum taksibun ni adhabu ambayo mlikuwa nyinyi mukiichuma kadhaba alladhina min qablihim hii kokadhibisha wao usionje jambo kubwa wala la ajabu wamekoshakadhibisha watu walio kabla ya hawa lakini wao hao ba'atha humu nadhab min haythu la yashurun ilaw adhabu ikitokea upande wasuqu wa kitarajiya wa fikiriya kutoka adhabu. fa adhaqahumullahu alkhizya fil hayati dunya akawanjasha munyazimu udhalilifu hapa duniani wa ladhabul kuna halaka ya adhabul inawangoja akbaru wangoja akbarul kubamno ya ya'lamun ingaliko wanajua basi angalijitahidi kujitetea katika uhai huu kabla ya kuondoka duniani waqadabna linnas li Kwa hakika tumewabainishia watu inyi hadha alquran ya kisawichi alquran tumewabainishia minguli kila mfano ambao wanaweza kungeweza kuongozwa na kuwabainishia ukweli wa mambo la alahum yatathakkarun ilwa wa kaywa wa wakumbuke Qur'an na arabia ya chakifasaha khairatun yajibun kisicho kuna corruption kisicho kuna mipindupindo la'allahum yattaqu ili waweze kufikia kumcha Mwenyezi Mungu Barab Allahu mathala rajulan fi shuraka sikile mfano amebainisha Mwenyezi Mungu mfano wa mtu ambaye Anamilikiwa na mabwana wengi mabwana mtashakisu na wenye kupingana kwa rajulan na mwingine salamun li akawa acaba milikiwa na mtu mmoja tu hali ya sitawiani mathala watu wawe hawa wanalingana kwa mfano hawa lingani eh mwenye na mabwana wengi kila mmoja atakuwa na amri yake lakini aliyekuwa ya Kamilikiwa na bwana mmoja basi anafuata amri ya bwana mmoja tu Mfano huu ni mfano wa makafiri. Makafiri wana mabwana mali. Makafiri wana mabwana nafsi zao. Makafiri wana mabwana wa heshima wa wa wao. Makafiri wana mabwana walio au walio wa wa sponsor. Lakini mwaumini bwana wake ni mmoja tu Mwenyezi Mungu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sifa zote tukufu anastahili Mwenyezi bal aktharuhum la ya'lamun ya lakini wengi wa wao hawotaki kujua ukweli innaka mayitun wao wanajidanganya kwa kusema kwamba wewe utakufa ndakwarejee kuwapotosha watu katika na kueposha katika dini ya haki ni kweli wewe utakufa wa innahum mayitun na wao lakini hawata watafufa vile hawatobaki thumma innakum yawm alqiyama بي سنوتس هي كويكيا ما ان داربكم تافتسمون بدل ما لاي متشتكيانا نوت فمن اظلم ممن كذب على الله نياني من يكو يظلم من نفسي ياك ممن كذب وكذب باب الصدق alaysa fi jahannam maswa lil kafirin nini huyo kwani haijapangwa jahannam kwa ni makazi ya makafiri Basi niendelee mpaka apo atakapo kwenda Waladhi jaa walladhi wa abisujati wasaddakabe na yule muhammad ndimuwa wa Mungu kipenzi chake ni ambaye amekuja na ukweli na akaudhibitisha kutakuwa ni sawa na wale ambao wanazusha uongo na kazuo kadanganya wansao ulaiika humul muttaqun wale waliko ndani kwa kuithmitisha hawo ndio wa cha Mungu lahum ma yashauna inda rabbihim washapangiwa kupata wao kila kizuri wanachokipenda mbele ya bwana wao mlezi thalika jazaun muhsinin na hayo ndiyo malipo ya wata mema la Allahu anhum aswa allathe amilu. Ameshapanga hivi mwenyezingu Mungu ili awafutie madhambi wale ambao yale madhambi yao waliyofanya wayajiziyaum ajirahum bi ahsan kanu yaamalu. Atawafutia madhambi yao na atawalipa malipo yao kwa namna nzuri kabisa kuliko alivyokuwa wakifanya. Alaysa Allah bikafin Abda Kwani hatoshi Mwenyezi wa Mungu kuwa mtoshelezaji wa waja wake wote? hakuwa Mwenyezi Mungu Ni mwenye kutosheleza mtosheleza waja wake wote. Huayokwifuna kabila ladhina min duni. Angalia kwa jinga wao Muhammad hawa wanakotishia masanamo yao kinyume cha Mwenyezi Kwa man yudhili lillah fa min hadi. Mwenye kupotezwa na Mwenyezi Mungu mwenye, mwenye kuachiliwa upotevu wake na Mwenyezi Mungu tena kupoteza mwenyewe hana yeye wa kumongowa. hana wa kumongowa. kama yadi Allahu fama lahu minhu na aliongelewa na Mwenyezi hakuna wa kumpondoa alaisallahu bi azizi zintiqaa kwani hakuwa Mwenyezi Mungu mshindi mwenye maangamizo Wala insa saaltahum man khalaqa as-samawati Na kama watauliza makafiri hao ni nani aliomba mbingu na ardhi la yakulunallahu watasema kwani mwenyezi Mungu. Kwa lugha yoyote watakoeitumia. Qul wambiye afaraaitum ma tad'uuna min duni Ivi ibnini maiona na kile mnachokiabudu asiyakuwa mwenyezi Mungu. In aradani Allahu bi dhurrin andapo Mwenyezi akantakia mimi kunipa adhabu hal hunna kashifatu dhurri wao hao wangu wenu watakuwa na uwezo wa kuniondoshea adhabu yake Mwenyezi ya au aradani bi au Mwenyezi Mungu akantakia akanipangia kunipa rehema zake hal hunna mumsikatu rahmati wao wangu wenu watakuwa na uwezo wa kuizuia rehema Mwenyezi Mungu la hawawezi eh? Qul wan bihasbi Allah, mtosha wangu mimi Mwenyezi Mungu, alayhi tawakkalu wa Kwa Mwenyezi Mungu tu nawategemea wenye kutegemea. Qul, sema Muhammad, ya qaumi maalu wa la makanatukum. Kenye jamaa zangu, fanyeni mnayowafanya kulingana na hali zenu. Inni amirum na mimin nafanya kulingana na hali yangu ya, ya imani fasaw taalamun mwisho wenu wote mtajua kitu ambacho kinastahiki kwenu man yaatihi adhabun yukhzi mtamjua yule ambaye itamjia adhabu ikumdhalilisha wayahilu alayhi adhabun muqeem na ambaye ata promokea na adhabu ya milele Inna anzalna alayka alkitaba lin nas Mizingu anarajia tena kuambia mtume wake. Sisi tumekuteremshia kwako kwa Muhammad kitabu kwa ajili ya kuongoza watu kwa ukweli. Faman tadda fa li nafsi atakayokubali uongoofu akaongoka ni kwa ajili ya nafsi yake wa manzalla bainama yadhlu alaya. Na atakayokataa uongoofu akafuata nafsi yake anapotea na kwa ajili ya nafsi yake. Wamaanta anta alaihim biwakil Wela wewe juu si mwenye kuwakilishwa kuwafanya lazima waongoke allah yatawafa al-anfus hina mawtihha mwezingu ndiye anaezifisha nafsi wakati tunapokuwa kifo kidogo cha usingizi walati lam na ambacho na nafsi amba hajafikia kifo chake cha uhakika ndani na ausingizi wake ukivisha ndani ndio usingizi wake ukifisha, ukifisha fayumsiku lati qadaa alayha almaut aponapukifisha ante usingizi ukifu kidogo kuweza kuizuia nafsi yake au roho yake ile nafsi ile kushamalizwa muda baada kula laham kitai fumsiku kuizuia lati nafsi ambayo qadaa alayha almaut imeshaikumiaji yake kipo wayursilul ukhrana wayati liatana kaje tena katika uhai mwingine nafsi nyingine ambayo baada ha muda wake wa kifaa ikaendelea tena kuishi ila ajalimu sama mpaka muda uliotangazwa uliopangiwa Ina fi zalika hayo la ayati liqaumi yatafakkaru kuna dalili za wazi kuwathibitikia watu na wakawa kafikiri na wakatumia akle zao zinazostahiki amittakadu min illahi shufaa bali makafiri wamjitegemea siasi kwa Mwenyezi Mungu kuwaombeze. Qul aw law la yale yamlikuna shay'an wala la nyinyi mnategemea kuombea na masanamu japokuwa masanamu wenyewe hayamiliki chochote. Wa la fahama. Qul wa'bi Muhammad. Lillahish shafa'atu jamia Niwake Mwenyezi Mungu muombezi wote. Muombezi wote mwenyewe Mwenyezi Mungu si mwingine mwenye kumwelekea huko uombeze la humul kusamawati wala ardh ni ufamilme wake mwenyezi Mungu wa mbinguni na ardhini thumma ileye tujau kishanyo tuko mwenyezi Mungu huyo mtarejeshwa wa iza zikrallahu wahdahu anapotajwa mwenyezi Mungu peke yake isma azzat qulubul ladina la yu'minun hukuktaa nazikawa ngumu niyo za wale muamini Mwenyezi Mungu na wasiamini bila akhirah siku ya mwisho wa idha dhukira alladhina ma. min duni na wanapotajwa wale wangu wao asiye ku Mwenyezi Mungu haki idhahum yastabshirun utaona wanafurahi wanashereheka qul wa mbi ayallahuumma ay ya ewe fatir as-samaa wa mbingu na ard wa shahada. mshada. wa siri na dhahir. Antatahku baina ibad. Wewe ndiye mwenye kudhuku hukumu inakubalika isiyopingika baina ya wajawako. Fima kanu fi takhtalifun. Wewe katika yale yote ambayo wao ndani yake ni walau anna lil ladhina dhalamu ma fi al-ard jami'an wa mithluhu ma makafiri wangeweza kumiliki siku ya, ya kiyama mil, mali zote zilizokuwa duniani wakazimiliki wao يوم القيامة siku ya qiyama basi wangaliweza wangaliweza kujifuta kuj, daubi wangalijigombolea wangalikuwa tayari kuzitoa mali hizo zote wa jilil aftada'u bihi kujombangwa wao min su'i alazabi yawm alqiyama kujieposha na adhabu mbaya siku ya kiyama wa badala lahum min allahi ma'alayya ma lam yakunu yahtasibun yatawadhirikia wao kutoka kwa munyezingu mambo ambayo hawakuwa kabisa wakiyafikiria wa badalahum sayiatu ma kasabu etawadhiriki wawo maadhambi ya matendo chuma wahaqabihim ma kanu bihi, bihi yastazikun na itawashukia wao adhabu ya yale mambo ambayo walikuwa akiyafanyia kejeli na tashtiti fa idha masal insana burun dawana napomfika mnadamu shida yoyote hutuomba yani humuomba mwenyezi Mungu thumma idha namatan kisha tukuna pembadilia do kutoka kwetu Kala husema kwa kujigamba inma otetuhu ala ilm mimi hai mafanikio haya niliyopata haya ya kipato Ujuzi. Ya uzima Cheo. basi haya nimeyapata ala ilm kwa ilmu yangu Husema hivyo mnada bale hiya fitnatun hajui lakini binadamu hajui kwamba huo ni mtihami na aktherahum la yamun lakini wa watu hajui. Kad qalah alladhina min qablihi Usemi kama huo washausema waliotangulia kabla yao fama ana anhum ma kanu yaksebun lakini haikuwasaidia wao ile yao waliokuwa kechuma fa asabahum sayiatu ma kasabu il tawfika adhabu ya lem makasu allu kwa kifanya walladhina zalamu min haula na al mazalimu min ghani maho walladhina zalamu min haula sayusibuhum sayiatu ma kasabu ya mateso ya ale fachumuli ya chuma wamahum bi muajizina wala wahwa watashia Awa adam yaalamu hivi hawajui manadamu hawa makape hawajui allaha yamsutu rizq almayasha wa yaqdir kwamba Mwenye Mungu anakunjia riziki kumkunjia anemtaka na anamfumbia mwingine inna fi dhalika laayatil liqawmi yu'minun hakiika dunya hayo kuna dalili za wazi zinathibitisha Utukufu na uwezo wa Mwenyezi kwa watu wanaofahamu na waamini. Kwa watu wanaofahamu na waamini. Kulu mwambie Muhammad ya ibadiy alladhina asrafu. Enyi waja wangu mlio mipaka. Ala anfasihli ya nafsi zao. La taknatu min rahmatillah. Msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote isipokuwa shirki na. Innahu huwal ghafurur rahim. Hakika Mwenyezi ni msamehevu ni mrahme. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Enyi waja, rejeeni kwa Mola wenu, mlezi wenu na mje kwenye kwa amri zake min qabli an kumu la thumma laa tunsar Kabla yakujia ani adhabu ikawa simpati wa kukuoeni wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum rabbikum. Mzuri amba wa kwenu nyini, wainu, mlezi wainu. min rabbikum wa tani muongozo mzuri ambao umetarimsho kwenu kutoka kwa madawa yenu mlezi wenu min qabli an ya'tiyakum al'adhab Kabla haija yakushkiani adhabu ghafla wa antum la tashuruna hala yani hamjui an taqula nafsun ilay si jayka baki na kusema nafsi ya hasrata ala ma faratu fi jambillah oh maskitiko yangu juu ya kile makosa upande wa Mwenyezi wa in kuntu la minas sakhirin na hakika mimi nilikuwa miongoni mwa watu nikufanya ni masakra Naadamu atasema siku iyo. Au takula, au kabla hajesema hajapikia kusema na usiye law anna allaha dani lakuntu minanutaqin Kama ongowa, wa Mungu angeniongoa mimi ngalikuwa katika wacha Mungu. Au takula, hina taralazaba law anna li karatan fa akuna minanusinin. Au kabla ya kusema wakati anapobapo kisha na adhabu na tamani kama mimi nipata fursa nikarejea tena duniani nikajirekebisha kawa katika watu wema bala kadija atka huna utekelezaji wote ni kweli kabisa kwamba yalikusha kujia wewe ayati miongozo yangu miujiza yangu dalili zangu zimeshakujia fakadhabta biha ukazekanya Wastakbarta ukajifanya wakijifanya bora wako na ukaka katika makafiri wa يوم القيامه taral ladhin kadhabu ala Allah na siku ya kiyama mtawaona watu waliosema sema uongo kumsemeya Mwenyezi Mungu ujuuhum muswada nusozau ni usi fi jahannam mathwal lil unafikiri we jahannam siyo makazi ya wale walio kujifanya bora Jahan ndiyo makasa wanyapora dunia. Wa yunajjilahu allatheena taqawu bima faazatihi. Atawaqoa Mwenyezi Mungu wale wa leo. Mungu wao kwa amari njema walizozifanya za mafanikio. Lae masuhu min usur. Hawdo afika wao wa aina yoyote. Wala hum yahzanun wala huwa Allahu khaliq kulli shay. Mwenyezi Mungu ndiye muumba wa kila wa huwa ala kulli shay'in wakeel nayy yatik latto ni munya madaraka yatik latto yee ni madaraka na lahu maqalilus samawati wal ardhi munyeenze anazufunguo za mbingu na ardhi anampa nemtaka wal ladhina kafaru biayatina la, nawadayea na, wale na zake. Ulaika humul khasirun hawo ndio walio kula khasara qul waambie muhammed afa ghayra allahi ta'murun a'budu ayuha aljahlun kifi ni qul inna akilazina nuzote na ta'lamu haynute asii ka mungu mnaniamrisha mimi nimwabudu enyi wajinga wa moja qambie hibo muhammed wa laqad uhiya ilayka Muhammad kwanza pelekwa ufuno kwako kwa ilalldhina min qablika ufuno huwa ndio lelekwa mitume wenzako waliopita kabla yako la in ashrakta kwamba endapo ukamshirikisha Mwenyezi mngu la yahbatan amaluk zitakwenda na maji amalizo zako zote zitakwenda na maji zitaporomoka zote amalizo zako wala taku nan min na utakuwa miongoni mwa watu wa kula hasara balilla faamun bal munyezingu peke yake mwabudu wa kumina shakirin na wewe mwenye kushukuru wamaqadarlu hatta qadar munyezingu anasema makafiri washirikina watawala wenye kiburi mwenyezi munyezingu utukufu na mustahiki hawakumpa munyezingu heshima na Hal yakūl al-ardu jamīʿan qabḍatuhu yawm al-kiyāmah. yote ni konzi yake moja tu siku ya kiyama. Wa na wa zake pia yātum bi zitakuwa zimekunjwa kwa uwezo wake na dhambi. Subḥānahu wa taala. Utakatifu wake na utukufu ama yashiriku. Ameepukana kabisa mwenyezi na kuhusiana na ushirikina na kuwafanya washirikina. Wa fi s-saur parapanda para panda la kiyama, fasaika min fi wa ma fi l wa walioko mbinguni wote na walioko ardhini. Kukomangana ni kuwengine ni, ni sauti kubwa ambayo huwezi kuistahamile. illa man sha Allah isipokuwa wale aliwatakmazengo kuwa hifadhi na komangano hilo thumma nafiqa fihi ukura kisha patapolezo tenu, opolezo wa pili fa izahum ya yanzuruna watajistukia wao wote wamesimama wanatazama huku na huku opolezo wa kwanza ni wakuuua wote walioko hai nikufiwa wote bado hai na upulizo wa pili ni wakuafufua waliokuwa wote walishakufa tokea mwanzo wa dunia mpaka mwisho wa dunia wa ashraqatul ardhu bi rabbiha Itamemeteka ardhi kwa nuru ya Mola wake muomba waudha alkitabu na kwa kitabu, kitabu cha amani za viumbe wote waji abin nabiyina na wataletwa mitumi wote wa shahada na mashahidi wa kudhi baina hum na patolewe hukumu so ma judgment watolewe hukumu baina yao kwa uthibitifu na wadilifu wa yudhulamun la yudlamun wala bihum hawa, hawa wa ati kullu nafsi ma na italipo kila nafsi malipo ya amali alizoifanya ya wa huwa na hali yafalun nahali yakua munyezimu anajua yote wale kuyafanya wasiqal ladhin kafaru ila jahannama zumara watakumbwa takumbu kwe makafiri kwenye jahannam kwa makundi kwa makundi hata idha jaa mpaka atakapoefika pote hati abwaabu hayafungulumi milango yake wa kala na tuha waseme maskari wa majela hiyo watasema askari wa jela hiyo alam ya atikum rusulun minkum ifi nyinyi Mijumbe yangu kutoka ninyi na alaykum ayati rabbikum Wajumbe njumbe waliokuwa kukusomeeni aya za madaweno wa undirununa kuko liqa'a yawmikum hadha aw koo mkutano wa siku yenu hiya qalu watasema viumbe bala walitujia walitusomea walakin hakat kalamatul adhabi ala alkafireen lakini thibiti neno la adhabi juu ya makafiri arabia tukua sisi na uwezo wa kujepuka wala kujirekebisha tila watambiwa makafiri hao na mawasi udkhulu na bajahanna na fiha Basi ingiyene katika milango ya jahanna hali ya kukadiriwa ukazo milele humo pabi isamath wa almutakabbirin na ubaya mno ubaya mno wa makazi ni makazi ya watu ambao walijifanya kibri ya duniani Wasika ladhina attaqaw rabbahum Watakumbwa wapeleko waliokuwa yule mungu warawm cha wao mumba wao Wapelekwe ila aljannati zumara kwa makundi hata idha ja'uha mpaka watakapofika wafutihati abwa abwa ikafungua milango yake Wakala lahum khasanatuha wa kam biwana wa wa pepo hizo salamun alaykum Amani juu yenu Tiptum mmefanikiwa pongezi mmefanikiwa ha khalidin Ingieni peponi ya kukadiriwa ukazo milele. Waqalu alhamdulillah alladhi sadakana waadha. Watasema sifa zote anastahiki Mwenyezi ambaye ametudhibitishia waadi wake Wa aurathana al-ardh anatabawa min al-jannah haythunasha. Mwenyezi ameturithisha pepo, ametumea neno kurithisha kwa sababu waumini wa, wa cha Mungu wataipata pepo kwa namna mbili kwanza kulingana na maradhi tulizofanya na alipo kuna pepo nyingine tutazipata zilizokuwa za wale makafiri ambao wao hawakwenda peponi bali wamekenda motoni kwa hiyo anatume kaneno awrathana ameturithisha mzingo huyo ardhi ya peponi nataba ba wa min aljanna tunatamba katika pepo haituna na tunapotaka fa ne ma mazuri ya watu waliotenda tenda mema wataral malaika hafi mzima anasema mtaona malaika wanakwenda wanaizunguka maeneo ya pepo min hawl il arshi pengizoni arshi yusabihuna bihamdi rabbihim Wanamsabihi kwa ku sifa zake wale wao wa qudiya bainahum bilhaqi. Napatapitishwa patishwa uamuzi kati yao kwa uadilifu wa kila alhamdulillah mwishoni wafasemwe sifa zote tukufu za ta'zima zinamthibitikia Mwenyezi Mungu rabbil alamin na mlezi so, al al -alamin. Allah wa viumbe wote kasana kwa Allahu alazim alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi